Bismillah, alhamdulillah, rabbi l'alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka la nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka enta l'alimul hakim Allahumma alimna ma yunfa'una wa unfa'ana bima'alamtana wa zidna ilman ya rabbi l'alamin Naka islava ihwala Allah subhanahu wa ta'ala unalika kolika njegova alchina i koliko sama Allahu jalla jalaluhu dolikuye Naka islava islam Na Allaha poslanika Muhameda Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa selleme onoga kojeg je Allah džalle jalaluhu poslao prečudni dan da upozori i opomene da donese radostne vijesti vjernicima a da opomene i upozori nevjernike na Allaha džalle veliku prijetnju njegovu kaznu koja će se obistiniti toga dana nad nevjernicima. Esa tu voma edrake mesaa. Sudnji dan. A šta ti znaš šta je sudnji dan? To je veliki događaj. I te kako težak dan. Vjerovanje u sudnji dan jedan je od šest imanskih ruknova neizostavnih sastavnih dijelova koje mora vjernik imati pri sebi. Mora vjerovati u sudnji dan. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Baqara 287. ajetu "Walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati kitabi wan nabiyyin." Naprotiv vjernik dobročinitelj onaj koji vjeruje u Allaha, vjeruje u posljednji dan, vjeruje u njegove meleke, njegove knjige i vjerovjesnike. Onaj koji ne vjeruje u posljednji dan, u sudnji dan, Njegovo nevjerstvo je veliko nevjerstvo. Dakle izvodi ga iz vjere islama. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je: "Onaj ko ne vjeruje u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike i posljednji Onaj koji ne u Allaha, ne u njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, onaj koji ne vjeruje u posljednji sudnji dan, ta je daleko daleko za lutao s pravog puta. Allahu poslanik, alihi salatu ve salam, pojašnjavajući šta je iman, šta bi to vjernik i vjernica, šta bi to trebali da obezbijede kod sebe, da čvrsto vjeruju u to, rekao je, el imanu an tu'mine billahi wa malayketihi wa kutubihi wa rusulihi wal jevmi l'akhiru an tu'mine bil qadri, hayrihi wa šarri. Iman jeste da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, da vjeruješ u posljedni dan i da vjeruješ u Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu dobra i zla. Kada će nastupiti sudnji dan? Je li sudnji dan blizu ili daleko? Da li će sudnjem danu prethoditi predznaci? Da li sudnji dan ima najavu, uvod, muqaddimu? Koji su to predznaci? Šta će to najaviti nastupanje sudnjeg dana? Zašto je vrijeme nastupanje nastupanja sudnjeg dana skriveno od ljudi? Kada će se dogoditi predznaci sudnjeg dana? Koje su to vrste predznaka sudnjeg dana? Kakav treba biti naš odnos prema tim predznacima sudnjeg dana? Da li se od nas traži da i mi učestvujemo, da mi uzrokujemo ili da budemo mi razlozi sebebi ostvariva, ostvarivanja dešavanja tih predznaka sudnjeg dana? Kakav je naš odnos prema istraživanju, ispitivanju pojave predznaka sudnjeg dana? Svakako ova su pitanja skrivena od naših duša, skrivena od ljudi, a duši je, nama je dobro poznato da duša žudi da spozna ono što ju je skriveno, a narošto ono što se tiče njene budućnosti, ono što će se ostvariti u budućnosti. Kakav je naš odnos prema onima koji istražuju predznake sudnjeg dana i primjenjuju ih danas na čudan, vrlo čudan način u našem vremenu? Jesu li oni upravo ili su pogriješili? Kao oni koji su govorili o tačnom nastupu sudnjeg dana, koji su tačno odredili, tada i tada će se desiti sudnji dan. Kakav je njihov propis u šerijatu, kako ih tretira šerijat, o svim ovim pitanjima, a zatim, dakle, o velikim preznacima sudnjeg dana, inšallahu ta'ala. Jeli, govorit ćemo. Dakle, prije svega o preznacima sudnjeg dana, malim i velikim, jesu li svi mali preznaci sudnjeg dana se ostvarili? Je li nešto od njih ostalo? Ako je ostalo, hoće se nešto od tih malih preznaka sudnjeg dana dešavati između velikih ili veliki preznaci sudnjeg dana neće nastupiti sve dok zadnji mali preznac sudnjeg dana se ne ostvari, pa onda odpočinju veliki preznaci sudnjeg dana. Kojim redoslijedom će nastupati i odvijati se veliki preznaci sudnjeg dana i šta svakom Od njih govore šarijatski tekstovi. Dakle, o svom ovom, uz Allahovu subhanahu wa ta'la dozvolu, bit će govora ovom našem novom nedeljnom serijalu dakle, ovih predavanja. Pitanje predznaka sudnjeg dana, akajtsko je pitanje. Dakle, pitanje akideta. O sudnjem danu, posljednim danu i njegovim predznacima govore brojni šarijatski tekstovi, kuranski, dakle, i hadijski tekstovi iz govora o preznacima sudnjeg dana izlače se brojne imanske i odgojne poruke, pouke i koristi. Odma, na samom početku, moramo biti ubijeđeni da vrijeme nastupanja sudnjeg dana ne poznaje niko drugi do Allah subhanahu wa ta'ala. Vrijeme nastupanja sudnjeg dana poznaje jedino Allah jel جل le I Allah subhanahu wa ta'ala znanje o tome je zadržao samo za sebe i sklonuo, uskratio to znanje svim svojim stvorenjima. Makar to bili najodabraniji meleki, makar to bili najodabraniji poslanici, niko od njih ne zna kada će nastupiti sudnji dan. Muštrici, mnogobošci meke, mnogo su zapitkivali Allahovog poslanika, alihi salatu Selam, negirajući, ismijavajući se, izigravajući se sa sudnjim danom, mnogo su zapitkivali Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kada će se desiti sudnji dan. Dakle, brojni su kuranski ajeti koji govore o tim njihojim zapitkivanjima, pa kaže Jelle جل Jalalhu u suri Al-A'raf 187. ajetu, jes'alunaka anissati ejjane mursaha, pitaju te u sudnjem danu, o kijametu, kada će se zbiti sudnji dan, kul innama ilmuha inda Rabbi, reci znanje o sudnjem danu, posjude samo moj gospodar. Znanje o sudnjem danu, vremenu nastupanja sudnjeg dana nalazi se samo kod moga gospodara. La juđalliha li vaktiha illahu, neće ga dakle otkriti, Na sudnji dan neće otkriti u njegovo vrijeme niko drugi do Allah subhanahu wa ta'ala. Sekulet fis samavati wal ard, težak je, znanje o nastupu sudnjeg dana teško je i nebesima i zemlji. La tikomm lla Bagte neće vam doći osim neočekivano jez yes eluneke ke enneke Anha pitaju te kao da ti on njemu nešto znaš vremenu nastupanja sudnjeg dana koli innema ilmuha inda Allah, recci znanje ponovu Allah subhanu talala naređuje da se znanje vrati njemu đeleđela Reci znanje o sudnjem danu postoji samo kod Allaha subhanu tallala kinnatara nasila je Alemun, ali većina ljudi o tome ne znam. Također kaže dželil جل le u suri Al Ahzab 63. ajetu: Jes'aluka an-nas an-nis'a pitaju te mnogi ljudi o sudnjem danu, nastupu sudnjeg dana. Kul inna ma'ilmu 'indallahi reci ponovo znanje o sudnjem danu je kod Allaha subhana ve taala. Wa ma yudrik saatu takunu qariba što ti znaš možda je sudnji dan vrlo blizu. Stoga nam je dakle određeno Da znanje o vremenu nastupa sudnjeg dana vratimo Allahu subhanahu Kao što je čuli ste, bilo naređeno i vjerovjesniku Muhammedu alejhi salatu vesselam: "Kul, inna ma'ilmu indar Reci znanje o sudnjem danu h, damir h vraća se na sudnji dan, reci znanje o sudnjem danu je samo kod moga gospodara. Dakle, Niko ne poznaje do Allah subhanahu wa ta'ala vremena stupanja sudnjeg dana. Kaže Šenqiti rahimahullahu ta'ala u svom tefsiru ad vaul beyan da ova čestica in nema ima značenje ograničenja Has hasra, tufidu al hasr, dakle ograničenje, posebnost da znanje o sudnjem danu posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Ketir rahimahullahu ta'ala komentaršući ovaj prvi poduži ajati Sure al-A'raf 187. kaže... Allah subhanahu wa ta'ala naredio je poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa salama da kada bude upitan o vremenu nastupa sudnjeg dana da znanje o tome vrati Allahu subhanahu wa ta'ala jer čega ga u istinu on djelaluhu جل u njegovo vrijeme to jest on subhanahu wa ta'ala jasno poznaje nastup sudnjeg dana kada će se tačno desiti. Niko drugi pored Allaha subhanahu wa ta'ala to ne zna zbog toga je rekao wal ard. Znanje o tome je teško i nebesima i zemlji To jest, nepoznaju poznaju ni nebesa ni zemlja. To jest, niko od stanovnika nebesa i zemlje, izuzavallaha dželalu, ne poznaje nastupanje sudnjeg dana. Kao što Ibnu Ketir, rahimahullahu ta'ala, spominje riječi Katade, rahimahullahu ta'ala, koji kaže, znanje o nastupu sudnjeg dana, teško je stanovnicima nebesa i zemlje, jer ga oni ne poznaju. Također, Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže u suri al Jez eluneekais sati e Janemor saha, pitaju te v sudnjim danu, kada čee se desiti sudnji dan. Fiime teminvi kraha, ti ne znaš vrijeme nastupa sudnjig dana kako da o tome govoriš ila robike muntehaha po njemu samo tvoj zna. vrijeme nastupanja sudnjeg dana samo gospodartvoj na innema temundzirumejahšaha, ali ti opomeni upozori onoga upozori sudnjim danom onoga koji se boji tog. Dana. Pa Ibnu Ketir Rahimahullahu ta'ala komentaršući ove ajete kaže, to jest ti o Muhammede ne poznaješ vrijeme nastupa sudnjeg dana, ti o tome nemaš znanje, niti bilo ko drugi od stvorenja, zato se znanje od nastupu sudnjeg dana vraća Allahu subhanahu ta'ala jer on poznaje tačno vrijeme nastupanja sudnjeg dana. Šeh Sadi, rahimahullahu ta'ala, u svome tepsiru komentarstvu čovje, ajte suret Darijat, kaže pošto za ljude nema, ama baš nikakve koristi u poznavanju vremena nastupa sudnijeg dana. Nema nikakve koristi. Da li bi nam nešto koristilo da znamo kada će se desiti sudnji dan? Samo bi nam možda štetilo. Čovjek bi odgađao, odgađao, odgađa, odgađao, pa mnoge je smrt pretekla prije nego što dođe sudnji dan pa bi on mislio na kraju će se početi pripremati za sudnji dan i pretekne mnogi od njih smrt. Pa kaže šejh Sadir Rahimahullahu ta'ala, dakle šejha šeyh, Usegmina, pošto za ljude nema nikakve koriste, niti dunjalučke, niti ahiretske upoznavanju nastupa sudnjeg dana, već naprotiv korist za njih je u njegovom skrivanju, u njegovom nepoznavanju, stoga je Allah subhanahu ta'ala i sakrio znanje od ljudi. Znanje o nastupu sudnjeg dana sakrio od svih stvorenja i ostavio ga samo za sebe, zato je rekao, ila rabbike mun tahaha, o njemu samo tvoj gospodar zna. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ilaihi yuraddu ilmusa, njemu se vraća samo njemu. Ovi koji poznaju arapski jezik, jeli, zaključuju da se ovako prevodi, samo njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala se vraća znanje o sudnjem danu. Zašto? Zato što je dašao ovaj jar imeđur, ilaihi, na početku. A po pravilu bi trebao da dođe na kraju. ilmu Znanje o sudnjem danu se vraća kome? Na kraju, redosli, riječi u rečenci bi trebao biti ovakav. Pa pravilo u tefsiru i u Koranu, ono što treba da dođe na kraju, bude stavljeno na početak, onda ima značenje htisasa, ograničenosti, posebnosti, dostojnosti. Pa dakle, znanje o njemu se vraća samo Allahu Subh'ana wa ta'ala. Niko drugi ne poznaje znanje nastupa sudnjeg dana, ošimalallahu subhanahu wa ta'ala. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao slično inna Allaha 'indahu ilmus sa. Doista samo Allah kod Allaha je znanje o suđem danu. Također ovdje je rekao indehu ilmus sa. Nije rekao ilmus saati 'indahu. Ve šeraka 'indahu jar majrur došao na početak, pa dakle time se također ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala jedini poznaje vrijeme nastupa sudnjeg dana. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao ključeva gajiba je pet. L hansun, la ja ne poznaje ih niko do Allah subhanahu wa ta'ala pa je proučio ajet Inna allaha indaha ilmusa do kraja, jeli 34. ajet sure Luqman ili 59. ajet sure Al-An'am. Pa Ibn Abbas radijallahu ta'ala anuhuma povodom ovoga ajeta rekao je ovih pet ključeva gajba ne poznaje niko drugi do Allah subhanahu wa ta'ala, jedino on. Ne poznaje ih niti odabrani melek, džibril, niti poslanik. Muhammed, sallallahu alihi wa alihi wa salam. Stoga, dakle, onaj koji bude prizivao da poznaje vrijeme nastupa sudnjeg dana, onaj koji bude tvrdio da zna kada će se tačno desiti sudnji dan, taj, možemo spravnom reći, i slobodno i jasno reći ne u Kur'an. Jer se jasno suprostavlja Kur'anu. Allah, subhanahu wa ta'ala, u brojnim kur'anskim ajitima kaže da je on sebe, za sebe sačuvao znanje o vremenu nastupa sudnjeg dana. Jedini on, dželle جل dželaluhu, poznaje vrijeme kada će se desiti sudnji dan. Od hadisa koji nam ukazuju da Allah, poslanik alihi salatu sam, čak on, najodabraniji poslanik, ne zna, nije znao kada će nastupiti sudnji dan, jeste i poznati hadis Džibrila. Kada je došao melek Džibril u ljudskom liku, Nikada do tada nije dolazio jeli, u tom liku, došao je Allahom poslaniku alihi salatu, sam pitao ga mnoga pitanja, između ostalog pitao ga o islamu, pitao ga o imanu, pitao ga o ihsanu, a zatim četvrto pitanje postavio mu i rekao obavijestime o nastupu sudnjeg dana, o vremenu kada će nastupiti sudnji dan. Pa kako je Allahom poslanik alihi salatu samo odgovorio? A znao je da je džibril ispred njega. Kako je odgovorio? Rekao je... Ha, Upitani <mul> ništa više ne znao od onoga koji pita. On je Muhammed a.s.l. Onaj koji je pitao znao je da je Džibril. Zašto nije rekao niti Muhammed niti Džibril? Ne zna. Zašto nije tako rekao? Kada je on bio Muhammed a.s.l. A, a na drugoj strani je bio Džibril. On je to znao. Zašto nije rekao? Rekao je općenito. Kogod bude pitao i kogod bude upitan, ne zna. Ne zna. Nakon njega, Muhammeda Mustafa alihi salatu, sl. kogod bude upitan o sudnjem danu i kogod bude pitao, nema odgovora. Zna jedino Allah, جل, جل. zato nije rekao niti Muhammed, niti Džibril ne zna, već je rekao upitani, pa kogod bude upitan. Ništa više ne zna od onoga koji pita. Kogod bude pitao, neće da odgovor kada će nastupiti sudnji dan. Također, na mjesec dana prije smrti, Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salam je rekao, mene pitate o sudnjem danu, kada će nastupiti sudnji dan, a zdanje o njemu posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Također, hadis bilježima muslim. Dakle, ukoliko se pojavi neko prizivajući da poznaje, koliko je još ostalo do sudnjega dana, kada će tačno nastupiti sudnji dan, napiše nekakvu knjigu obznani svim ljudima, pa svi ljudi čitajući tu knjigu, znaju, pripremaju se kada se desiti Jeli? i slično, šta ćemo reći za takvu tvrdnju, reći ćemo da je to ebjenul kezib, najjasnija laž i najveća laž, jer znanje o njoj posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala u vremenu nastupa sudnjeg dana posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala to znanje Ibnu Ketir, rahimahullahu ta'ala kaže u svome vrijednom dijelu en nihaye, dakle drugo dijelo ne ono elbidaeva en nihaye, već drugo en nihaye, kaže ne prenosi se vjerodostojno od vjerovjesnika sallallahu alihi wa alihi wasallam ni jedan hadis u kojem on tačno određuje vrijeme nastupa sudnijeg dana ne prenosi se vjerodostojni hadis posto izmišljeni hadisi posto i slabi hadisi je li ali vjerodostojni hadise ne prenosi od Allaha u poslanika alejhi salatu wasallam da kaže tada i tada će se tačno desiti sudnji dan Već je Allah, u poslanika alihi salatu, sam spominjao o samo pojedine predznake sudnjeg dana. Imam se Havi, veliki muhaddis, rahimahullahu ta'ala, kaže o svome dijelu al-maqasidu l-hasene, svaki hadis u kojim se spomene tačno nastupanje sudnjeg dana, ili je u osnovi lažan, izmišljen, nema, dakle, ispravne osnove, ili je lanac prenosilaca, lem jathbut, nije vjerodoštveno potvrđen, dakle, također je ništavan. I ovakav je slučaj sa svakim onim koji tvrdi kada će se tačno desiti određeni predznak sudnjeg dana. Isti slučaj. Tačno nastupanje predznaka sudnjeg dana o kojima ćemo mi govoriti samo ono što je došlo šarijatskim tekstovima. Mi ćemo govoriti i pokušati pojasniti, ali da ustvrdimo kada će se tačno desiti jeli, određeni predznak sudnjeg dana, to, to također niko ne poznaje. Da neko kaže tada i tada će se pojaviti Mehdi, tada i tada će izaći Dejjal, tada i tada će doći e, sići Isa, alihi vala nebina, salatu wasalam i slično, to niko dakle ne može tačno ostvrditi. Također, znanje o tome, Allah subhanahu wa ta'ala je zadržao za sebe. Kao što vam je poznato, postoji na nagađanja, jeli, e, kada će se desiti sudnji dan. Također, e, po pitanju predznaka, jeli, spomnju se mnoge izmišljatine, E, jeli, kada sunce izađe sa zapada, da će ljudi poslije toga živjeti još 120 godina, zatim će se puhnuti u sur, jeli, svi će ljudi pomlijet i slično. Dakle, niko o tome ne posjeduje znanje. Vama je dobro poznato hadis u kojem stoji da će između prvog i drugog puhanja biti koliko? 40. Čega? Sati, dana, mjeseci, godina. Ne zna se, niko ne zna. I alohu poslanika, ali sam nije spomenuo. Jel je tako? Kakav je propisa onoga koji tvrdi da poznaje vrijeme nastupanja sudnjeg dana? Ibnul Arabi, rahimahullahu ta'ala, kaže u svome vrijednom dijelu Ahkamu l-Kur'anu, drugom tomu na 193. strani, vraćajući se na ovaj ajet L-An'am, 59. ajet sure L-An'am, gde se spominje pet ključeva gajbe ili pet pitanja koje poznaje samo Allah subhanahu ta'ala, kaže, ovih pet pitanja, ključeva gajba koje poznaje samo Allah subhanahu ta'ala, kojih bude prizivao, tvrdio da ih poznaje ta je kafir nevjernik. Jasno. Dakle, onaj koji odgovorno bude tvrdio da poznaje vrijeme nastupa sudnjeg dana, taj je, dakle, nevjernik, zato što zdanje o tome posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Također, šejh Siddiq Hasan Khan, rahimahullahu ta'ala, rekao je u svome vrijednom djelu Adinul Khalis, onaj koji bude tvrdio ili bude objeđen da ili vjerovjesnik... Ili je vlija dobri čovjek, ili džin, ili kralj, ili melek, ili imam, ili dijete, ili imamovo dijete, ili šeh, ili šehid, ili astrolog, ili gatar, ili rahib, ili džinkinja, ili nekakav pokvaren čovjek ko bude tvrdio ili bude ubijeđen da bilo kodovi spomenuti poznaje vrijeme nastupanja sudnjeg dana bude uh, tvrdio da poznaje znanje o gaibu, da zna znanje o gaibu taj je mušriku, Allah subhanahu wa ta'ala i njegova akida, njegovo objeđenje je najništavnija akida i najveća, najveća laža. Dakle, znanje o vremenu nastupa sudnjeg dana i vremenu nastupanja predznaka sudnjeg dana posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Kada o shvatimo i čvrsto vjerujemo u ovo, budemo objeđeni, onda zaključujemo da oni koji troše svoje živote na izračunavanju, troše svoje imetke na proračunavanju, je li objašnjavanju, dokazivanju kada će se desiti sudnji dan ili kada će se desiti određeni predznak sudnjeg dana, možemo s pravom je li da troše svoj život bespotrebno, prolazi ih mnoge korisne stvari, je li troše svoje vrijeme kako ne treba, troše svoj je li imetak i slično. Predznak u arapskom jeziku dolazi od riječi šarat. šarat. Ima značenje, dakle, znaka ili predznaka ili alameta. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, faqad ja et esratuha, a njegovi znaci su već nastupili. Riječ es-sa, dakle, u arapskom mjestu se kaže za predznake sudnjeg dana ili znake sudnjeg dana, alamete sudnjeg dana, kaže se esratu sa. A dakle, šart je jednina od riječi esrat, a sa, Arabskom jeziku označava dio dana ili noć, i mi to kažemo, jel, sahat? Odatru dalazi riječ sahat, sah. Dok u terminološkom značenju, sah, u šariatskom značenju, označava vrijeme kada će nastupiti kiamet, kada će nastupiti sudnji dan, i naziva se tako, kako kažu islamski učinjaci, zbog brzine vremena. Kada nastupi sudnji dan, vrijeme će brzo prolaziti, ili kada nastupe preznaci sudnjih dana, vrijeme će brzo prolaziti, Ili zbog toga što će se ljudi u tom trenutku iznenaditi, za zaprepastiti, biće zatečeni i umrijeće svi ljudi i sva stvorenja nakon jednog povika. Dakle, esaratu sa, predznaci sudnjeg dana, jesu znakovina stupanja, jeliki ameta, sudnjeg dana. Predznaci ili znaci sudnjeg dana dijelje se na male i na velike predznake sudnjeg dana. Pa dakle, bitno je ovo da zapiješite, zapamtite, a razlika između malih i velikih predznaka sudnjeg dana. koje je? Ne je baš općenito. Dobro. Mali predznaci sudnjeg dana jesu uglavnom oni predznaci koji su prethodili ili koji će prethoditi nastupanju sudnjeg dana na mnogo, mnogo više vremena, uglavnom. Većina njih će se desiti prije nastupanja sudnjeg dana mnogo, mnogo ranije. Za razliku od velikih predznaka sudnjeg dana. Također, mali predznaci sudnjeg dana, kada se dešavaju među narodom, Rješavaju se poput običajnih stvari. Nije nešto čudno, jel' tako, ljudima. Poput uzdizanja znanja, poput širinja džehla, poput alkohola, poput bluda. Neću reći da ih, na, da ih neko opravdava, međutim tako prolazi među ljudima, jel' da je to ljudima običajno. I također još jedna razlika, dakle postoje tri razlike, a ona je da mali predznaci ne slijede uglavnom odmah jedan za drugog. Desi se jedan mali preznak sudnjeg dana, pa prođe određeno vrijeme, pa se pojavi drugi. Dok veliki preznaci sudnjeg dana, dakle, vraćamo se od početka, dešavat se odmah, ne posebno, pred sudnji dan. Odmah se dešavati, dakle, pred sudnji dan. Kada se počnu dešavati preznaci sudnjeg dana, halas, gotovo je, sudnji dan nastupa. Biće i čudne stvari, Ite kako čudno, neće biti običajne stvari. Veliki preznati su jednog dana da izađe Džuj džuj narod i preplavi cijelu zemlju, da popije Taberijsko jezero, zato nije čudna stvar, ispiju cijelo jezero. Pa će doći jedan od ljudi, vraći će kao da je ovdje nekad bilo jezero. Zato nije čudna stvar, i te kako čudna stvar. Da će doći Daccall i sa sobom imati Jannet i Gehennem, da će narediti nebesima da da pada kiša sa nebesa i padaće kiša, narediti zemlji da iz, izniče svakosno bilje, obskrba za ljude i iznicaće, zar to nije čudna stvar? I kako čudna stvar. I također, veliki predznaci sudnjeg dana dešavaće se jedan za drugim. Odma. Kažu islamski učinjaci, poput, jeli, tesbiha ili mesbehe, kada prekinete, pada jedna boba za drugim. Tako se se i veliki predznaci sudnjeg dana. Za razliku od malih predznaka sudnjeg dana, Prvi mali preznak sudnjeg dana je bio poslanstvo, poslanstvo Muhammeda alaihi salacom, dakle, zatim jeli, smrta Allahovog poslanika alaihi salacom. Kada je to bilo? Prije 1400 jeli, godina, 1500 godina prijelike. Dakle, vidite kada se dešava. Međutim, prezna, veliki preznak sudnjeg dana dešavaće se odmah pred sudnji dan. Vjerovanje u predznake sudnjeg dana, dakle, i male i velike, potpada pod vjerovanje u gajib. Dakle, onaj koji tvrdi da vjeruje u gajib, mora vjerovati u malo i velike predznake sudnjeg dana. Sve predznake sudnjeg dana o kojima govore jasni vjerodostojni šarijatski tekstovi. O kojima govore kur'anski ajeti, o kojima govore jasni vjerodostojni hadisi Allahova poslanika alaihi salatu u I vama je to dobro poznato koliko uh, se to vrednuje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nije vjerovanju u gaib spomenuo kao prvu osobino vjernika u svojoj plamentoj knjizi? Zar nije odma nakon sura al-Fatiha odpočinjući suru Al-Baqara, počeo, odpočeo sa spomenom ili spominjanjem osobina vjernika. Alif Lamim, dhalike ilkitab, la, dhalik la rejbe fi, hudan lil mutteqin, jeli Alif Lamim, to je uzvišena knjiga, u koju nema ni malo sumnje od početka do kraja, ona je upustvo kome? Samo bogobojaznima, lil mutteqin, ihtisala sposobnost, samo bogobojaznima, ko su to bogobojazni? Ko su ti koji se boje Allaha subhanahu wa ta'la? Ko imaju ova knjiga vodiči? Upustvo, Oni koji vjeruju u gajb, ono što je daleko od njihovoj očiju, što je skriveno od njihovoj očiju, a obavješteni su o tome ili u Allahove džele džele u knjizi ili sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu vasalam. Koji su to plodovi koristi blagodati vjerovanja u predznake sudnjeg dana? O blagodatima koristima dobrotama, vrijednostima, sudnjeg dana, vjerovanja u sudnji dan možete naći u drugim knjigama. Jel? Ljepota islama, mislim da je tamo ima. Međutim, dakle, ovdje je riječ o plodovima, koristima, blagodatima, vrijednostima za nas, koristima za nas, vjerovanja u predznak sudnjeg dana. O tome, dakle, govorimo. Prije svega, dakle, ostvarivanje, postizanje jednog od ovih šest imanskih ruknova. Kada čovjek vjeruje, je ne može bez vjerovanja u preznake sudnjeg dana njegovo vjerovanje u gaib nije ispravno. Njegovo vjerovanje u posljednji dan nije ispravno. Njegovo vjerovanje u sudnji dan ukoliko ne bude vjerovao preznake sudnjeg dana nije ispravno. Dakle, pa koliko bude vjerovao, time će dakle, njegovo vjerovanje u posljedni dan biti Između ostalog, dakle potrebno je da vjeruje još u druge detalje, ali dakle ako bude vjerovao u ovo, također bi će ispravno njegovo vjerovanje. Allahu poslaniku Allah subhanahu wa taala kaže što je ali rekao je elladina ju minune bil ghaib. Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam također pojašnjavajući osobine vjernika rekao je elladina ju'minun ju'minun bi wa bima oni koji budu vjerovali u mene i u sve ono sa čime sam ja došao. Ibn Qudamah, rahimehullah ta'ala. Slušajte, dobro, malo je poduži govor, ali dakle, i tako vrijedan, pažnje. Ibn Qudamah, rahimehullah ta'ala, poznati je veliki islamski učenjak, kaže u svom sažetom alite kako vrijednom djelu Lum'atul I'tiqad, ili Blistavo stobjedjenja vjerovanja, kaže: obaveza je vjerovati u sve o čemu je obavjestio vjerovjesnik alejhi salatu vesselam i što se vjerodoštveno prenosi od njega. Sve jedno, da li mi to vidjeli svojim očima ili ne vidjeli? U to mi moramo vjerovati sve jedno, da li mi to razumjeli, da li mi shvatili mudrost tih hadisa i mudrost toga ili ne možemo shvatiti. Shvatili istinsko, suštinsko značenje toga ili ne. Poput hadisa o Israo ime rađu, smo vidjeli tačno značenje, jeli, ne poznajemo, ali dakle, u to nam je obaveza vjerovati. Dakle, poput hadisa o Israo i rađu koji se desili na javi, ne u snu. Zašto? Jer su ih mušrici. Mušrici, mnogobožci i Mekke, su negirali Israo i Mirađu. A mušrici, mnogobožci i Mekke, nisu negirali snove. Da je to bilo u snu, da rekao da je Allahov poslanik, ali sam otišao u snu, do kuca, zatim otišao na nebesa, prihvatili bi mušrici. Međutim, kad je rekao da je to bilo na javi, da je otišao u jednom noći do djeli a zatim da je dignut u nebesa, porekli su. Nisu mogli, dakle, da prihvate. Jeli. Poput hadisa o Israovu i koji se desili najavi, a ne u snu, jer su ih korejši negirale i uzdigla se od njihova prihvatanja, a oni nisu negirali snove. Od toga u što trebamo vjerovati, također slučaj Meleka smrti, kada je došao Musavu, levina, wasalam, da mu uzme dušu, pa ga je Musa udario i izbio mu oko, nakon čega se Melek smrti vratio svome gospodaru, je li, I Allah subhanahu wa ta'ala vratio moj oko. Od toga su također i hadisi o predznacima svodnjeg dana, poput pojave deđala, poput sjelaska Isaa, sina Merjamina, alihi salam, koji će ubiti deđala, poput izlaska džuđa i međuđa, izlaska životinje, dabe, iz zemlje, pojave sunca sa zapada i slično k tome što je vjerodostojno prenešeno. U sve to vjernik mora vjerovati. Mora vjerovati. Iako to nije vidio svojim očima, iako dakle možda neće doživjeti, neće se desiti, je li, njim to. Zatim, druga korist vjerovanja u predznake sudnjeg dana, jeste da vjerovanje u predznake sudnjeg dana, onako kako su spomenuti u šarijatskim tekstovima, učvršćuje iman vjernika, Jačaga povećava. Naročito, kada čovjek vjeruje, vjernik i vjernica vjeruju u male predznake sudnjeg dana, saznaju, spoznaju za te predznake sudnjeg dana iz šarijatskih tekstova i vide svojim očima obistine se pred njima ti mali preznaci sudnjeg dana. Zasigurno, dakle, da to učvršćuje njihov iman, povećava njihov iman. Slično se dešavali ashabima. Za vrijeme ashaba, radijallahu anhu međme innođi mali preznaci sudnjeg dana se obistinili poput sukoba između Bizantinaca i Rimljana. Prvo su između Bizantinaca i Perzijanaca, prvo su Perzijanci, jeli, pobjedili Bizantince, pa je došla objava od Allaha subhanahu wa ta'la da će Bizantinci za nekoliko godina, za vrlo mali broj godina kao što je došlo u sore Rum fi bida i sinin, a u arapskom jeziku el bida, el -bida jeste ograničenje od tri do devet godina pa nije prošlo devet godina a Bizantinci i pored svoje slabosti pobjedili su, pobjedili su Perzijance, pa je to dakle uvećalo, povećalo imanu, čustilo imana shaba također, nakon toga je obećano muslimanima, shabima da će pobijediti i Bizantinci kinjice i perđijance, jel'i tako. Dakle, kada istinski vjerujemo u predznake sunnjeg dana i kada ih vidimo svojim očima, doživimo, zasigurno naše vjerovanje, naše ubjeđenje će jačati, jel'i i povećavati se. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, fa emmel ledhine amenu fe zadethum imana. A oni koji vjeruju, njima to povećava iman. Njima to povećava iman. I kao što je poznato kod ehli sunneta al džemata, kod nas, dakle, Iman povećava i smanjuje se. Ne kao što jeli, neki kažu da je iman jeli, na istoj tači. Zatim treća korist. Svi ljudi vole da znaju šta će se dogoditi u budućnosti. Svi ljudi, pa između ostalih i vjernik. I vjernik želi da zna šta će se dešavati u budućnosti. I Allah subhanahu wa ta'ala to poznaje jer je on sve nastvario. Poznaje dakle da naše duše teže i žele da spoznaju šta će se desiti u budućnosti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala govorom o preznacima sudnjeg dana odaziva se dušam odaziva se, jer nama je dobro poznato Vidimo ljude kako idu gatarima, kako idu siher kako traže, nude svoje dlanove, kako postoje emisije posle pola noći, jeli, nazovi na TV ekranima, jeli, li kanali nazovi, on tebi je pojašnjava čak dakle mogu se pokazati je svoje ruke, pa ti on govori na osnovu tvoje ruke kakva je tvoja budućnost i slično, svi to ljudi žele. međutim, da ljudi vjernice ne bi upadali u ovake šerkijate kufrijate, Allah subhanahu wa taala dolazi sa svojom objavom sa knjigom pojašnjava nešto od što čeka vjernike u budućnosti. Također, Allahov poslanika, Selam više o tome govori. Također, od koristi vjerovanja u predznake sudnjeg dana jeste obavijest o ovim predznacima u budućnosti i njihovo ostvarivanje, upravo onako kako je došlo u šariatskim tekstovima jedan je od najvećih dokaza istinitosti poslanstva Muhammeda, a.s.v. Kada pročitamo za znak sudnjeg dana. I kada se desi onako kao što je ob obavijestio nas o tome Allahov poslanik alihi salatun to je najveći dokaz, jedan od najvećih dokaza poslanstva Allahovog poslanika alihi salatun. Joaj te kako bitno da znamo i te kako bitno ovo treba da nas postakne da izučavamo preznake sudnjeg dana. Danas se vodi velika bitka, velika borba po pitanju ličnosti Allahovog poslanika alihi salatun. Oni koji su na internetima dobro znaju. Na nas većina nevjernika će prihvatiti da je Allahov poslanik Muhammed alihi salacan bio veliki vojskovođa. Da je bio uspješan čovjek. Pa kažu, on će za ono vrijeme dok mu je potrebno da popije čašicu čaja, je li riješiti sve probleme? Zasigurno bi riješio sve probleme. To oni priznaju. To oni kažu. Priznaju da je bio dobar političar. Međutim, kada ih pozoveš i kažeš da priznaju da je bio Allahov poslanik alihi salacan, tada neće. Kako da ih ubijediš da je bio Allahov poslanik, alaihi sallat Putem predznaka sudnjeg dana. Pa ćeš reći, dođi. Kod nas imaju knjige, stare knjige. Poput Sahiha imama Buharije, moslima. Oni imaju svoje lance prenosilaca. Ti lanci prenosilaca, dakle ljudi sežu do ovog čovjeka, plemenitog čovjeka, Muhammeda, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. U tim hadisima onje je obavijestio, nego vijestio, mnoge preznake su u njeg dana. Pitaj, zar vi ne vjerujete, zar vi ne veličate, ne uzdižaj, uzdižete vašeg Nostardamusa? Vjerujete u njega, veličate ga. Posebna ličnost kod vas. On je mnogo šta rekao, nije se obistinulo. Mnogo šta je njemu pripisano, nije to on rekao. Nešto je rekao, nešto se dakle, ostvarilo i zbog toga ga veličaju. A ti reci dođi. Dođi kod nas, pa da pročvitamo, da ti spomenem sve jedan mali preznak sudnjeg dana, a zatim da se vratimo kroz historiju i da vidimo jesu li se ostvarili ti preznaci sudnjeg dana. Pa nećeš naći da je Allahov poslanik alihi salosama, obavijestio o nekom preznaku sudnjeg dana da se nije desio. Ili da se neće desiti do, sudnje, do, do do sudnjega dana do kraja. Mali preznak sudnjeg dana. Ili da se desio a da se nije desio u kako je obavijestio. Nećeš naći. Pa ako vjerujete u svoje, i pogode, promaše, mnogo što im pripisano onda kada se desilo pripisano da je to on rekao prije, pa ga sada jeli uzdišu, hvališu, dođite i povjerujte u Allahov poslanika alihi salacom koji nas je. Dakle, jer, da je običan čovjek ne bi mogao tako da nas obavijesti tačno da će se desiti i kako će se dakle, desiti. To je dakle potrebno da, i te kako znamo, dakle oni koji pozivaju je li u Allahovu djela djelalu vjeruju. I ako budu ti nevjernici iskreni, ako budu tragali za istinom, za istin, istinitom Božijom riječi, ako budu iskreni, neće, dakle, neće moći ostati ravnodušni prema ovoj činjenci. Ako budu, dakle, razmatrali male preznake sudnjeg dana i vraćali se na njihovo događanje, kako se desili, neće moći ostati ravnodušni. Ako budu iskreni, ta činjenca ih će i zasigurno natjerati da iskažu uzvišene riječi. Ašhadu an la ilaha illa Allah jer Allah subhanahu wa ta'ala kome otkrivao ponešto od gajba svojim poslanicima nikome drugim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri al-jin alimul al ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul on Allah subhanahu wa ta'ala poznaje gajb i nikoga ne upoznaje sa gajbom izuzev onoga od svojih poslanika ono što hoće jeli svojim poslanicima obistini od tih predznaka sudnjeg dana. Od koristi izučavanja predznaka sudnjeg dana jeste upoznavanje s njima i obhođenje prema njima na ispravan šerijatski način kako da se ispravno jeli ponesemo kada se desi sudnji, kada se desi predznaci sudnjeg dana. Da ne budemo smeteni, da ne budemo zmoljeni, da ne budemo u nedomici, da se ne nedovoljimo jeli doista to znak sudnjeg dana ili nije onaj koji bude izučavao preznake sudnjeg dana, posveti se tome izučavanju na ovakvim sličnim predavanjima ili dođe do knjiga, ili islamski vjerodostini knjiga koji govore o ovoj tematici, ili kada se desi sudnji dan, bit će jasni. A? Neće biti u nedomici. Zašto nas je Allahov poslanik, ali ih i detaljno obaveštavao o preznacima sudnjeg dana? Zašto je pojasnio Deđala jasno, detaljno, kako je njegovo desno oko, kako je njegovo lijevo oko, Šta mu piše između dva oka, na čelu? Šta će imati sa sobom s desne strane? Šta će imati, jeli, sa sobom s lijeve strane? Detaljno nas Allahov poslanika, alihi salata sam, obavijestio o de deđalu. Kada se pojavi deđalu, nema druge da kažeš, u uistinu si ti onaj o kome nam je, o kome nam je pričao Allahov poslanika, alihi salata sam, o kome nas je obavijestio Allahov poslanika, alihi salata sam, dakle, ti si taj, taj lažac. Također od koristi izučavanja predznaka sudnjeg dana jeste i da se čovjek pripremi za njih a konkretno kada je u pitanju deđal da se pripremi. Ako ga sretne, a zna da je slabog imana, da bježi od njega. Da bježi od njega. Vađimo i dakle da bježi od njega. I slično. Ha, jedna napomena. Kao što je vama dobro poznato, ko će biti najveći sljedbenici deđala. Židove. <laughs> Židovi tamo. Ali žene. Najveći broj sljedbenika deđala bit će žene. Pa poziv svima vama da na ovakva i slična predavanja dovodite i žene ili da stavite sebi u obavezu da prenesete ženama. Da stavite sebi u obavezu da prenesete ženama, da dakle ono što čujete, pogotovo kada dođe govor o deđalu. I naši islamski učenjaci su naređivali, preporučivali, ostavljali u Asije tu oporuku da čovjek u svojoj kući odvoji posebno vrijeme da podučava svoju porodcu, svoju suprugu, svoju djecu od deđalu, od deđalu, i ovom je dobro poznato da postoji dova na kraju namaza, nakon tešehuda, nakon salavata, postoji dakle dove, između ostalog, dakle, dovak u kojoj se, ili kojom se utičemo Allahu subhanahu wa ta'ala od četiri stvari, između koje je i kušnja, fitna, dađala. Pa mnogi islamski učenjaci su smatrali namaz neispravni ko ne provučio ovu dovu. Smatrali su namaz po šeha Albanija, rahimahullahu ta'ala. Smatrali da je namaz neispravni koliko čovjek izostavi ovu dovu. A prvi od njih je bio tavus, rahimahullahu ta'ala. Pozmati, ufesir, komentator Kor'ana. Dakle, čuli ste. Primjer ovome što sam malo prije spo spomenuo, dakle kada čovjek izučava preznake sudnjeg dana, vjeruje u šerijetske tekstove koji govore o tim preznacima sudnjeg dana, sazna je kako da se postavi kada se oni dese. Ne možemo dakle sad da govorimo kako ćemo se postaviti, slično trebali smo se tako postaviti, međutim na primjerima koji su prošli koji su se desili prije nas, da vidimo kako su dakle, ashabi, kako su dakle muslimani se postavljali. Zašto Osman radi Allahu ta'alan, kada su ga najveća Ološ, Havariđi i drugi, kada su ga obkolili oko njegove kuće i htjeli da ga ubiju i tražili od njega da se odrekne hilafeta, da siđe sa hilafeta, da kaže da nije više halifa, zašto to nije ostavio? Zato što moje vjeru vjernik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao o tome. Da će doživiti to, da ga to čeka. Da je vjerovjesnik alejhi salatu sami rekao o Osmane, dojstaćete Allah subhanahu wa odjećom, pa će o tebe munafici tražti da skine što odjeću pa je ni po što ne skidaj. Misleći na khalifat. I Osmano radijallahu taala, iznajući za taj hadis, čvrsto vjerujući u taj hadis, nije se odrekao khalifata po cjenu svog života. Zašto Ammar, radijelullahu talan, kada je čuo hadis od Allahovog poslanika, sam, da će ga ubiti zabludjela skupina, nije otišao pa borio se sa zabludjelom skupinom, znao je na koju će stranu stati, je li tako, kada mu je rečeno. I mnogi, dakle, mnogi drugi primjeri. Dakle, kada čovjek spozna hadise, vjeruje u njih, kada izučava, dakle, te hadise, spozna, vjeruje u njih, zna kako će se postaviti. Pogledajte, danas dan, danas urej, danas dan, danas urej, Koliko je veliko dobro, mnogo dobro prošlo ljudi, muslimana. Zašto? Zato što nisu upoznati da je danas u re, ne dolaze na predavanja, ne kontaktiraju, ne pridržavaju se vjeri i mnoga, mnoga dobra ih prolazi. Međutim, čovjek koji dolazi, bilježi, pamti, ponavlja, obnavlja ako Bogu da poputnina je uz njega, kada se desi, inšallahu teala, biće smiren, biće siguran tih iskušenja za rasko, dakle, od mnogih drugih, koji neće znati kako da se postavi. Pa mi, inšallahu teala, izučavajući ove preznake sudnjeg dana, vjerujem e, da ste e, o tome i čitali, učili, kada se povuče eufrat, rijeka, i kada iznjedri, izbaci iz sebe brdo zlata, kako ćemo se postaviti? Hoćemo lići? A pa ćemo ići za zlatom, a što dalje? Zar nije rekao Allah u poslanika alihi sallam Femen hadarahu felajahud minhu šeja Ako bude prisutan ili blizu neka ne uzima ništa Zar nas nije obavijestio da će se ljudi boriti radi tog zlata, ubijati Od stotinu, da će 99 biti ubijenih Samo jedan će ostati živ I svaki od njih će govoriti možda sam ja, taj, jedan koji će ostati živ Svoj jedan, pohlepa ili neznanje Ali kada vijednik nauči, vijednica nauče da ne trebaju jeli, ići, jer je to narodba od Allahog posanika, ne trebaju ići, ne trebaju držuti za tim, ustegnut se i sačuvat će, inša Allahu Teala, jeli, svoj život. Kada čujemo da se pojavio Isa, aleihivelen nebina salatu ve selam, nema više dvoumljenja. Idemo i priključujemo se njemu i njegovoj vojsci. Nema šta će reći babo, šta će reći mama, ostala žena, osta djeca, ostao dunjaok, ne. Ideješ se dakle do Allahov poslanika Isa, aleihivelen nebina salatu ve selam priključuje se, priključuje se njemu. Kada se pojavi Dđal, ako nismo sigurni, bježimo dakle od njega u planine, u brda. I slično dakle kada su u pitanju ostali predznaci sudnijek dan. Vama dobro poznate ja sam spominjao ovdje taj slučaj, jako Bog da s njim ćemo i završiti, budući da je malo podužiti. Dakle, vezano i za predznake sudnjeg dana o čemu govorimo, a inače, dakle, da vjernik i vjernica kada čuju šarijatske tekstove, da i tirame, dakle, u potpunosti, da, dakle, vrednuju te hadise u potpunosti, prije svega kur'anske ajete, zatim hadise da ih ne ostavljaju po strani, da kada ih nauče, spoznaju, pročitaju, da budu ubijeđeni i da svoj život dakle, postave po tim hadisima, da usklade svoj život sa tim šarijetskim tekstovima, a ne dakle da, kao da su pročitali običnu knjigu ili obične riječi nekog običnog čovjeka. Ja sam ovdje spominjao jedne prilike hadis koga bideži imam Davud i mnogi drugi, Rahimahullah i mnogi drugi, Utruku turke matere kukom, ostavite turke, Abdullah, Ostavite Turke sve dok oni vas budu ostavljali. Ostavite Turke sve dok oni vas budu ostavljali. Pa Ibnu Ketir, rahimahullahu ta'ala, povodom ovog hadisa, kada govori o Džingis Khanu, spominje slučaj. Kada se prvi put prekršio ovaj hadis i do čega je dovelo kršenje tog hadisa, Džingis Khan. Džingis Khan je poslao dvojicu trgovaca jeli, na muslimanske predijele u muslimanske države. Poslao u Iran. trgovci nosili sa sobom robu, trgovali, kupovali i slično i vraćali se džingi s kanom. U tadašnje vrijeme tim državama je vladio havariz, vladao havarizm šah. Imao je svoje dakle, namjesnike na tim predjelima i ta dvojica trgovaca kada su došli do Irana, zamjenik tog havarizma šaha, njegovu naib, naibu rejs, je li, ubio je tu dvojicu trgovaca. Uzeo robu koji su oni imali sa sobom, jeli. pa je ta vijest došla do Džingis Kana. Ta vijest je došla do Džingis Kana i Džingis Kana šalje svoga iza slanika, šalje pismo. Pismo stoji i, i iza slanika da je došao do havarizm šaha, či, citiramo dakle njegove riječi, pa kaže, Džingis Kana je rekao u pismo, od ugovora između kraljeva, između moluka kraljeva, jeste da se trgovci ne ubijaju smiju se ubijati, to je ugovor između nas jer oni donose kraljevima skupocjene stvari, dakle koriste nama zatim kaže ovi trgovci koje sam ja poslao tebi koje sam poslao u tvoju zemlju, u tvoju državu su bili muslimani jesu kaže živjeli kod mene na mojoj teritoriji, ali su bili muslimani tvoje vjere pa sam ih poslao tebi kaže ako si ti naredio To što je tvoj naib, Reis ubio dvojicu trgovaca, ako si ti to naredio, onda ja tražim otkuplinu za njih. Tražim ili glavu za glavu, ili krvarinu da platite. Ako si ti to naredio, ako si bio svjestan toga, ako si ti naredio, bio svjestan. Ako nisi ti to naredio, ako ti je poričeš, onda ti izvrši odmazdu nad svojim naibom. Ti ga ubijem. Pa dakle, i zaslanik je došao s pismom i čitak kada je ovaj kharizm shah čuo što mu poručuje džingis kan ustao je uzeo sablju i ubio i tog trećeg čovjek i ta vijest je došla od džingis kana šta se desilo i sa njegovim trećim rasulom i zaslanikom posanikom a da dakle, ubistvo i zaslanika još veće od ubistva trgovac kao što vam je dobro poznato ratovi se vode radi toga pokreću se ratovi radi toga je, a taj čovjek je također kaže bio starac ostario taj zaslanik Nije bilo potrebe za njegovim ubistvom. Pa kaže Ibnu Ketir Rahimahullahu ta'ala, a u hadisu je došlo u truku Turke matere kukom. Ostavite Turke sve dok oni vas budu ostavljali. Kada je došla vijest o tome Džingiskanu, mobilizirao je vojsku, pokorio zemlje, učinio stravične prizore za koje je do tada nikad historija nije čula. Zašto? Zato što su muslimani prekršili rijeci svoga poslanika Muhameda alejselatu sallam. I to za sigurno, kada muslimani budu ostavljali objavu, budu ostavljali Kur'an, budu ostavljali hadis Allahovog poslanika alejselatu sallam, oni prvi budu to gazili, kršili za sigurno dakle ovo ovo i njih. Čekam. Inshallah taala staće ovdje ako Bog da pa nastaviti. Nastaviti ako Bog da sljedeće ako nas Allah poživi, dadne nam zdravlja. Aqulu qawli hada wastaghfir ali wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.